Yuslih yuslihalakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yutai Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd saudara profer Dr. Ahmad Syahrudin ikhwat fillah muslim musliman para pendengar yang setia sama-sama kita melihat ayat ke-99 yang berikutnya dari surah saffat iaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني قال يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر saya akan menjadi salah satu dari orang-orang yang sabar. Saya akan menjadi salah satu dari orang-orang yang sabar. akan menjadi salah satu dari orang-orang yang sabar. orang-orang yang sabar. Saya akan menjadi salah satu dari orang-orang yang sabar. Saya akan menjadi salah satu dari orang-orang yang sabar. yang sabar. Saya akan menjadi salah satu dari orang-orang sabar. Saya akan menjadi salah satu dari orang boleh berusaha bersama sama Ibrahim. Ibrahim berkata wahai anakku, semuanya aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Dia menjawab, hai bapaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kau akan mendapati ku termasuk orang-orang yang sabar. Musim yang sama Ibrahim dan di kasturians. Sekarang, penceritaan Rabi kepada berhijrahnya Nabi Ibrahim dan ujian yang Allah Timpakan kepada baginda Alaihi Salam untuk menyembelih anaknya Ismail dan seluruh nikmat-nikmat lain yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Demikianlah title yang disebut, subtopik yang ada dalam Sahih Tafsir ibn Qasir kalau kita lihat. Telah dibahagikan kepada bahagian-bahagian yang menarik untuk kita fahami Quran ini secara ter terancang, tersusun. Jadi khuajibillah Allah beritahu tentang kekasihnya Nabi Ibrahim ni setelah dia menolong Nabi Ibrahim dari perbuatan kaumnya, setelah dia berputus asa bahawa mereka tidak akan beriman meskipun mereka telah menyaksikan tanda-tanda yang agung dan dia telah berhijrah dari komuniti mereka Lalu Nabi Ibrahim ni berkata Inni zahibun ila rabbi sayahdin Rabbi habli minas salihin. Ya Allah aku perimadab Semuanya aku pergi kepada Tuhan Dan dia akan beri bertunjuk kepada ku Wahid Tuhan ku anugerahkan kepada ku seorang anak Yang termasuk orang-orang salih yang lalu kita telah bincangkan Bagaimana Nabi Ibrahim ni telah pun ditangkap oleh kaumnya Selepas mereka melihat Memanglah Ibrahim ni terlibat membunuh Ataupun menghancurkan Tuhan-tuhan mereka man fa'ala hada bi'alihatihi innahu laminal zalimin dalam surah al-anbiya 26 kita bincangkan Dalam kes yang sama di sini faragha ila alihatihi faqala ala takulun ma lakum la taquun faragha alaihim darab bil yamin fa aqbalu ilayhi dipukul dengan tangan kanan kata para ulama tafsir contohnya alim nasafi demikian juga ibin juzai penggunaan perkataan yamin adalah merujuk kepada kuat biasanya kita menggunakan tangan kanan ni untuk membuat benda-benda yang berat dan benda -benda yang mulia sebagai mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi kaumnya telah pun mengetahui merasakan kerana perkara ini telah kita bincangkan dalam surat Al-Anbiya ayat 31 mereka telah berkata sami'na afatayi yadhkuruhum yuqalu ibrahim kami dengar ada seorang anak muda yang begitu degil tak mau mengikut kami maka dialah yang telah merobohkan patung berhala ini Memukulnya sehingga hancur ikhwatillah muslimin seiman yang dirahmati dan dikasihi sekalian Nabi Ibrahim pun dicampakkan ke dalam api Yang kita telah bincangkan perkataan Juhmah Alu bunuh lahu bunyanam fa'alquh bilja'im Fa'aradu bihi kailam fa'ja'alnahumul asfalim Akhirnya mereka pula yang jadi maghubin Mereka yang dikalahkan Kerana sikap mereka yang mengingkari Nabi yang mulia ni dan memeranginya Nabi Ibrahim ni tentu yang dirahmati dan dikasihkan sekalian Kita telah ceritakan bagaimana perempuan yang jahat Satu umat yang berhimpun dalam kesehatan Justru kita tak perlu Masa hairanlah hari ini kalau kita melihat golongan Syiah sebagai contohnya boleh berhimpun. Beramai-ramai dalam kesihatan seperti itu. Jangan masa tuan-tuan. Saya pernah jelaskan kepada tuan-tuan, kuliah yang terdahulu ada di kalangan para nabi yang dibangkitkan. Fara'aitu an-nabiyya ma'ahu ar-rajul. Wa an-nabiyya ma'ahu ar-rajulani. Wa nabiyya ma'ahu ar-had. Wa an-nabiyya laisa ma'ahu ahad. Nabi Sabda ada di kalangan para Nabi yang tidak diikuti oleh sesiapa pun di kalangan umannya Ada yang diikuti oleh seorang sahaja dibangkitkan Maka janganlah kita menjadikan kuantiti itu sebagai bukti kebenaran Ya musim muslim-muslimat inrahati dan dikasihkan sekalian Perempuan yang hina ini yang sakit terbaging di atas tempat tidurnya berkata Kalau aku sembuh demi Tuhan aku akan bawa kayu api juga untuk membakar si Ibrahim Nabi Ibrahim bila dicampakkan ke dalam api ni, tuan-tuan, ni mulai kat Allah sekalian, ada bagailah versi menggambarkan bagaimana dicampak dengan manjani daripada bangunan yang tinggi, sebagai contohnya disebut oleh Imam bin Jari Tabari. Nabi Ibrahim datang oleh malaikat penjaga gunung ganang untuk memberikan iman Jibril datang untuk iman tuan. Tapi kata Nabi Allah Ibrahim, Nabi yang mulia ni, tuan-tuan. Allahumma antal wahidu fissamak wa anal wahidu fil ard. Laisa fil ard waladun ya'buduka ghairi. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ya Allah, sungguh engkau satu-satunya di langit. Aku satu-satunya di bumi, ya Allah. Tiada siapa lagi di dunia ini yang menyembah-Mu melainkan aku. Cukuplah bagimu ya Allah engkau menjadi pelindung dan juga pembantuku. Maka Allah Subhanahuwataala pun telah berfirman dalam ayat ke-69 surah Al-Anbiya yang pernah kita pelajari dahulu, "Qulna ya nar ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami berfirman mengarahkan api supaya bertukar sifat jadi Sejuk dan selamat untuk Ibrahim Kalau sejuk je bahaya juga Sejuk dan selamat kedua penting. penting Iqatibillah muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasih Ini kekuatan Hasbunallahu wa ni'mal wakil Hasbunallahu wa ni'mal wakil Ayat 173 surah Ali Imran Ada Zihuraikan kisah ni dalam buku bertajuk Satu-satu doa para nabi dan rasul Yang menceritakan doa-doa para nabi dan rasul dalam Al-Quran antaranya doa 173 surah Ali Imran yang telah dibacakan oleh Nabi Allah Ibrahim, yang pernah dibacakan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pernah juga dibacakan oleh Abu Muslim Al-Khawlani, dan pernah juga dibacakan oleh Al-Hazan Al-Basri. Dan Allah telah menyelamatkan mereka dengan izinnya, dengan kuasanya. Bagi seorang Nabi itu merupakan mu'jizat, bagi seorang manusia biasa, wali merupakan satu karamah. Amalkanlah ayat ini tuan-tuan, Hasunallahu -tuan. wa ni'mal wakil. Baik, kembali kita ke kisah Nabi Ibrahim. Sekarang Nabi Ibrahim, setelah pun lepas daripada ujian tersebut lalu dia berkata kepada kaumnya aku akan pergi ke tempat yang lain inni zahibun ila rabbi sayhdin para ulama tafsir contohnya ibin jarir tabari Atiyah atiyya alandalusi menjelaskan sayhdin ini merujuk kepada beberapa makna yang pertama aku nak pergi betul ke tempat yang baru kerana tempat ini tak menerima dakwah macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati Mekah bukanlah tempat yang subur untuk penerimaan dakwah Nabi tuju Taif. Lalu Allah SWT telah merintahkan baginda Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Madinah. Demikian juga Nabi Ibrahim Bila tempat ni yang kita lah kita bincangkan setengah halia geografi Al Quran boleh kita lihat dalam ayat Al Quran musim majalah solusi sebagai contohnya kajian yang dibuat benda ni tempat nama Kaldania. Nampaknya mereka tidak menerima Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim minta kepada Allah SWT untuk berhijrah ke tempat lain. Allah telah mewahyukan kepada Nabi yang mulia ni Untuk berhijrah ke Syam Ini merupakan pandangan kebanyakan para ulama tafsir Itu pandangan pertama Pandangan kedua yang mengatakan bahawa Hijrah ini berlaku ke tempat yang mana dikehendaki oleh Allah SWT Tidak dinyatakan tempatnya Mungkin Yang dimaksudkan di sini juga Zahibun ilallahi bil maut Wasayahdini rabi ilal jannah Mungkin Allah SWT beri Wahyu kepada Nabi yang mulia ni Supaya meneruskan perjuangan sehinggalah kepada kematian dan di situ Allah akan memberikan kepada baginda alaihi sallallahu alaihi wasallam ini syurga. ataupun yang kedua, dzahirul ilmah kau dzatuh bihi rabi saya al-khlas min nar Mungkin Allah sedaklah dan memang Allah memberikan kepada nabi yang mulia ini keselamatan daripada neraka itu pasti. Karena nabi merupakan masum. Begitu juga pandangan yang lain yang diraikkan daripada kata daripada Ibn Abbas. Maksudnya ini dzahibun ila rabbi bi wa amali wa niyyati. Aku menuju kepada Tuhanku dengan hatiku, dengan amalanku, dengan tekadku, dengan niatku. Haduh tuan-tuan, bila selamat daripada peristiwa yang besar ini, Mujizat yang Allah berikan kepada Baginda alaihi salatu wassalam dan ini merupakan satu kelebihan Baginda sebab taat kepada Allah Subhanahu wa taala, macam juga kisah Nabi Yunus yang akan kita lihat selepas ini, barulah datang permintaan rabbi habli minas salihin. Barulah Nabi yang mulia ini mengajar kita Kalau nak mohon kepada Allah SWT Mesti taat kepadanya terlebih dahulu Kita telah pun mentafsirkan surah Al-Fatiha Iyaka na'bud Wa iyaka kanastain. Kepadamu lah kami menyembah Ya Allah Dan kepadamu kami minta tertolong Allah mengajar kita Dan tertib doa Taatilah Allah terlebih dahulu Kemudian bawalah layak Bagamu wahai saudara Untuk mohon ajar Jangan kata, nanti saya karir, saya ubahlah. Dapatkan saya isteri yang salihah dulu, Ya Allah Lepas tu saya jadilah lelaki yang baik Tak boleh, saudara Saudara kan jadi orang yang saleh dahulu Barulah saudara akan mendapat isteri Memperisterikan soal yang salihah Begitu juga saya lagi Saya lagi mengatakan, jangan mengatakan oh, Saya memang begini keadaan saya Tapi nanti kalau dapat saham yang saleh, yang baik, yang kaya Barulah saya nak jadi orang yang baik Tak boleh Kita kena bahiki diri kita terlebih dahulu Barulah kita layak untuk mendapat reward daripada Allah SWT saya ini boleh ke bahas kalian. Saya tahu tak kisah seorang Yang hidup pada zaman Khalifah Al-Mahdi Zaman Abbasi, Secara tepat nama beliau ni merupakan Asyikh Ya'qub bin Dawud Al-Sulami Beliau ni seorang menteri Jadi menteri pun duduk dengan seorang raja yang zalim pun Kalau pegang pada prinsip Masih banyak jasa yang boleh kita Berikan kepada seseorang itu sebagai penasihat Sekurang-kurangnya Jangan duduk di situ mengampu saja kerjanya Duduk di situ untuk memberi nasihat seperti yang berlaku kepada yang akut bin Daud As-Sulami Walaupun jadi menteri kanan Pada seorang raja yang sangat zalim Tapi beliau seorang yang sangat bertimbang dan sangat dekat dengan Allah Taala. Prinsip tidak boleh dikorbankan Dia sentiasa menasihati al mahdi Yang bila melihat satu kemungkaran atau kelalaian berlaku Khalifah ini menerima dengan penuh rasa hormat Sikap ini tentu saja menimbulkan rasa dengki di kalangan orang tertentu jadi mereka berusaha merusakkan nama baik wazir yang salih ni Menteri yang salih ni di mata khalifah dengan bagai tuduhan palsu Mereka mengatakan bahawa Ini wazir ini merupakan soalan syiah Sehingga pada satu hari khalifah al mahdi berniat untuk menguji kesetiaan wazirnya Memang syiah ni satu yang ditolak dalam kerajaan sunni Lalu beliau telah menyerahkan seorang lelaki berketurunan Alawi Alawi ini maknanya keturunan Sina Ali bin Abi Talib Yang dituduhkan berontak kepada menteri ini untuk diuruskan Ni menteri yang menama Yaakob bin Dawud Khalifah bertitah agar orang ni mesti dibunuh Yakub berjanji untuk melaksanakan Titah tersebut tetapi dia telah Meriksa terlebih dahulu lalu mendapati Insan ini tidak bersalah Yakub bin Dawud enggan membunuhnya Malah dilepas dengan sahaja tanpa Pengetahuan Khalifah Akibatnya Khalifat Mahdi ni kemudiannya Tahu juga perkara tersebut tuan-tuan jadi marah Betul lah kau ni syiah Dia menghukum Yakub dengan meletakkannya Dalam penjara bawah tanah Menutupnya selama 15 tahun Dia tidak melihat cahaya tuan-tuan Sehingga akhirnya matanya menjadi buta Rambutnya jadi panjang Dan kusut macam binatang Yang aku bercerita pada suatu hari Seseorang menyeru nama aku Lalu sebutas tali pun diturunkan dalam penjara bawah tanah ni Aku pun disuruh untuk mengikat pada tubuh Tak lama kemudian menarik aku keluar Seorang berkata kepada aku Ucapkan salam kepada Amirul Muminin Aku mengucapkan salam dan menyatakan nama Al-Mahdi kerana aku menyangka kan dialah yang melepaskan aku tetapi lelaki yang dipanggil sebagai Amirul Mini ni gelaran pergi seorang khalifah dia berkata semoga Allah merahmatii Al-Mahdi beliau sudah lama mangkat aku bertanya lagi kalau begitu khalifah Al-Hadi beliau menjawab Khalifah al Hadi pun Al-Hadi pun sudah mangkat aku bertanya lagi adakah ini Harun ar rashid beliau menjawab ya akulah orang ni Ni Khalifah Harun Rashid ni berkata, aku membebaskan kamu bukan atas permintaan sesiapa pun, wahai syih wazir, bekas wazir pada bapaku Tapi semalam aku mendokong anakku yang masih kecil, tiba-tiba aku teringat masa aku kecil seperti ini dahulu kau lah yang mendokong aku Tentuan lihat, kita ni dapat satu nikmat kebaikan hasil daripada benda yang kita tanam Barangkali 10 tahun, 20 tahun yang dahulu, bukan dapat immediately kadang-kadang tuan-tuan Tengok berapa lama ditanam tanam pokok durian sehingga dia berbuah Maka janganlah kita beranggapan Dulu pun kita dah belajar perkataan Al-Falah al fauzul Azim Kita dah belajar perkataan ini Bahawa kebaikan itu kadang-kadang Allah SWT sengaja lambatkan Agar kita bersabar Dan dengan bersabar itu datang bagai-bagai kebaikan yang lain Pahala demi pahala Setiap helak nafas adalah pahala Jadi sedara kisah Nabi Ibrahim ni Nabi Ibrahim mendapat anak selepas dia tabah menghadapi ujian Barulah dia mampu berdoa kepada Allah Minta satu perkara Kerana dia yakin dia telah melalui dengan jaya Justru kita kalau hari ini Tidak layak memohon apa-apa Patut rasa mahalulah tuan-tuan Data dosa yang kita buat Kita nak minta macam-macam dengan Allah SWT Kisah ini boleh saya lihat dalam majalah solusi Dalam buat bab Mahmudah Baca lah tuan-tuan Padahal yang ada banyak mutiara Moga Allah merahmati kita Beri panduan kepada kita Menjadi seorang bapa yang salih Ibu yang salih Memahami ayat ini Begitu benar maksud Dia kena haki dia sebaliknya وصلى الله على سيدنا